O dia 31 de maio na história, 1906. O rei Afonso da Espanha e sua noiva escaparam de um atentado à bomba no dia do casamento. 1910. Três colônias britânicas passaram a ter um único governo e formaram a União da África do Sul. O território se tornou país independente 51 anos depois. 1911. O estaleiro White Star Line na Irlanda terminou a construção do navio Titanic. 1970. Um terremoto no Peru matou 70 mil pessoas e deixou 600 mil desabrigados. 1990. Estreou nos Estados Unidos a sitcom Seinfeld, que foi exibida até 1998 e chegou a ser o programa mais assistido no país. Esses são os fatos que fizeram o dia 31 de maio entrar para a história. Tenham todos um bom dia.